Är du trött på att spendera dina helger med städning och ändå inte få de resultat du vill ha? Städhjälpen är här för att hjälpa dig. Vi erbjuder professionell städhjälp till ett pris som passar din budget. Från vanlig hemstädning till djuprengöring och flyttservice använder vårt erfarna team miljövänliga produkter för att göra ditt utrymme fräst, hälsosamt och fläckfritt. Med transparenta priser för städhjälp och flexibla planer vet du alltid vad du betalar för. Inga dolda avgifter, ingen stress. Bara ett rent hem eller kontor som du kan njuta av varje dag, låt Städhjälpen hantera städningen så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något. Besök Stadhjälpen nu för att kolla vår prislista för Städhjälp eller ring oss nu på 0768 55 32 37 för en gratis offert.